Hori da, eh, da lehenik, eh, de Euskal egindako eskulangile angile salmenta bat. Beraz, hor eh, dira, bitxiak, ceramika, jantziak, apaingarriak, nini, eh, eldu entzat, Eta beraz da, azkenan berrogeita amak eh, eskul eh, lana ikusten alden toki bat. Gehi, noski, tea, afea, zmuziak, biskotsak eta olartzen hartzen aldiren eh, tokibat ere egoteko gune bat beraz askin finetan degu. Bai, eh? bat. E, hori da fiskatelburua da e, el elka elka ezagutzeko eta goxo egoteko toki bat. Ezta ostatu bat e, ohitura dugun bezala azkenan. Aipatzen dugu lan asko baduzuela, hortana garibatan zailetzentzura jipatza ere fiskat liberatzeko lanetik. <laughs> Oraingo lan bat ere hartu izan duzu. Bai. E, nola garatzen joan da e, esperientzia hori? Uste dut e, Euskalejian e, badukula gogo bat, gure uh, ba, baloratzen dugula guk egindako gauzaren uh, salmenta, eta eta, eta ara, garat, garapena ere. Baina uh, nun erosi euskalegian egindako petientiak, jantziak, umentzat uh, nini bat sortzen denan edo oparitxo bat eta ia da ez dela ineges uh, nahi dugunean ere, badakigu egeskiago nun erosi euskalegiko janaria baina ez da kigu normalan nun erosi euskalegiko uh, produkzioak eh, baina eskulanak. Eta azkenan, uh, be bertako jendea hainitz uh, uh, maite mindu da den eta hori ortaz biziki konten nahi dut jendeak uh, banatzen zuen sare uh, sozialetan eh uh, ala media euskal irrudio medio guztiak aipatuz dute ere uh, jendeak azkenean hala uh, ahozoa aipatu du uh, denda, dendara joan uh, opari bat egin nahi baduzu soaz uh, dendarate goxo baten hartzera eta askenean badola kolako gogo bat ez gerota gehiago bertakoa laguntzeko eta beraz bai neraizpartu dut uh, langile bezala eta eta bai ongiaregira biak eta za da, bestela ezen posibile geiago <laughs> tukiko sorkuntzei beraz eh, leku eta garrantzia gerota geiago imaiten eh, Saie, eta zokak ere ikusten dira leku guzietan no, horrengoan zuek antolatzen zuek zuen bigarren edizioa martxuka merkatua jamazalea igan denunten izan da uhuean En... Ba, joan den aldean, uh, maiatzaren emezortzean izan zen, eta, eta biziki ahakastatsua izan zen eguraldiek bikainak inoen, eta eta jendea initzur bildu zen, nonoski tokiko jendea. Eta, eta uste dut, uh, bara, uh, jendeak ba zekela zertara joa iten ziren Eta hori importantea da, zta martxuka, martxuka merkatuan, etzen, ola publiko bat bakarri kibiltzeko joana, interesik gabe, eta sortzailek hori biziki sentitu dute, beraz gogoa aukan dute behitzetortzeko, eta, eta Eta azkenean uh, uh, wala, modu honbat da martxuka gehiago ezagutarazteko, uh, gure dendaren uh, uh, wala, komunikazioa ere egiteko, eta azkenean uh, jendeari ere konsientzia erakustea, men begira. Be, baditugu hainbeste sortzaile hemen inguruan zer gatik erosi uh, uh, munduan edo nun egindako gauzak eta prechashki oxtana sok goizik gomartatik gaueko arte, ama jakarte ama biurren ezberaz lanen hartuko ziste oxtani gandean bai e, izan dira mainak beraz einbat sortzeilerekin uxtes uxtegen usu berriz iturri sirela ja e, spartat sustenak berri batzuren lotu dira dinamikari bai e, bai gerotza geiago dira eta oraino gaur banituen deia initz voilà e, e, isan maite batzuen hartzeko eta illa da hala e, gara, hori dela guretzat e, es, eskulan, eskulan garatzea, eta eskulanaren kontzentzia hartzea. Gero egun guzzia izango da zeren eta badai jende batzu wala, lan egiten aldute, jendeak edo edo hondartzarailo egiten aldira eta jatsaldean gugu bat utegiago etortzeko edo goizean. Beraz horia so, beren goizeko amajetatik amaja arte bada denbora denentzat. Tailer jakira izanen dira ezpaita bakerik erostea, auge erebei gozek ikasten eta ikusten alko dira aipatuko dugu berantsago ere bai. Hor, uh, tailekak zehezkeina zege, izan da jendari? Beraz, hor, uh, momentuan tailek bat bakarrik uh, egingo dugu, baina hiru aldiz egunean, uh, da uh, pasta polimeroarekin uh, bitxi batzuen egitea. Biziki bitxi finak eta politak dira, uh, dira lore, lore, uh, eder eta undi batzu uh, eskumutu edo lepokoak edo ora egiteko. Tailek bat izango dago izeko amaiketan, beste bat iruetan eta beste bat bostetan. Euskat, memento da, ere, jendari erakustea azkenan, be, gure eskoaz gauzak egiten direla eta orta bai. bizitzen aztenan girela. Norzke baiatz. Eta eta hortaz bizitzen alko gira, e, Euskal Egean ere direnden da askoz gehiago konartuko dituztenan bertako sortzaileak xa, e, Gure helburua martxukan ez da egaitea gu gira bakarrak eta, eta guk dugu bakarrik salduko bertako, bertako eskulan sohtu mena, baina nire ustez, ara, badira hainbeste den da Euskal Egean e, poliki-poliki denak asibar gara edo bederen parte bat egiten ez dutenentzat eta poliki poliki dena edo albesain guztia bertako hartzen eta sustengoa, epatu duzu, epatu dugu ere bai antenatik kampo. Bai. Uru aldeak dituzte bakarrik laborariak eta berbatak amoku uronak asko aipatzen epatzen direnuak unki. Uh, be, artisao batzu ere bai eta askulanak eta intuzten pertsono batzu unkiak dira eta hori elkartasuna sohtzen da Elodi Franzoarekiko. Bai, uh, Elodi Franzoak izena eman azuen martxukamerkatuan partartzeko eta biara munean segituan errandit uh, alabarkatu bainan ezindut partartu, denagaldu baitut. Uh, berak bere eta hilera bada bost urteanik zeramika egite duela hizpurakoa eh, da eta hor inguruan eta, eta orain dela 3 hilabete muntatu zuen bereta ilera uru uh, ur, oldengatik dena galdu du bereta iler beraz labea zeramika uh, lantzeko lanseko materiala guztia lurra eta eta azkenan uda guzirako merkatu eta eta dendetan saltzeko prestatua zuen produktzio negusia Beraz, asigiraitz az, egiten, elkarte batzu elgarekin, beraz, karaban hart kanbon dena, arkua bastidan dagoena, eta martxuka den darekin, eta ala, proposatu, proposamen guziak hartuz, main inguruan eman gira, mongeiago telefonoz egindugu, eta azken momentuko gauza izan da, eta, eta ala, erabaki dugu, inkantuan in salmenta baten egitea. Beraz, printzipioz aski sinple da jan nahi du sortzaile guxii uh, idatzi diegu, proposatu zerbaiten emaitea haiek egindako zerbaiten eman uh, eludi sostengatzeko. Hori uh, nire ustez gauza oso positiboa daz da sare handi bat sortzen du uh, gure artean. Beste el karteekin mainan baita ere sortzaile bakoitzarekin nola. eski bada olako elkartasun bat sortzailen artean ez dena at maiten bego da be, denda handiekin edo olako kanpokoo izen handi hoiekin tukiko sortzaileak izaitak maiten nuau keraolako gozek gehiagoan tolatzeko? Baita eta, bon, bezala geienak biziki hunkituak izan dira, bon, noski, pertsona bezala dena hunkituak izan dira ikusiz gertatu zena, uh, baina nala, sortzaileak ikusten dutenen nora norbaiten, uh, norbaiten bizi proiektua azkenan uh, ala, egun batean hausten uh, denaz eta neska honek azkenan galdudu noski etxantzuen guzia, hori gauza bat da baina baita ere bere lana bere, uh, bere ala, laborariak bezala bere uh, bizitzeko posibilitateak azkenan uh, bai komplikatzen dira beraz uh, uh, noski gauza oso komplikatua dela eta olako arazoak direnan ustut elkartasuna lortzen dela, baina azkenan elkartasun honek emango du ahemana jendaren artean eta gero gauza positiboak uh, uh, eta politak antolatzen alko dituzte. Hasteko ezagutuko dira, hainitz ez baigirara ezagutzen, nik gainera horko uh, sortzaile batzu eta karbantekoak arkukoak eta denak ez ditut ino ezagutzen. Ez akutza keiteko aukera, eta beraz, leker lanak bultzatzeko aukera izanen duzi hortik goitire zailtasunak sortzen dintuen, aukera oiek ere badira eta ipatzeko ere bai zordorekin segitzeko eta beharada, bukatzeko izanen da iru hor duko eman aldi bat bai. uh, ile apaintzaile batekin, nola piskata horkeazten duzu <laughs> <laughs> ba ez dakkin nola horkeaztu <laughs> like Christophe Pavia uh, ile apaintzaile artista janen dugu deit dela berak Europa zeharkatzen du joan den aste buruan Belgikantzen hai, Hainitz mugitzen da Europa guzian zehar, uh, bere arte erakusteko, uh, kaleko arte festivaletan gehien bat. Beraz, uh, printzipioz diende guziaren ahintzinen erakutsiko du, uh, nola, bost edo zazpi minututan, norbaiten burua aldatzen duen, uh, uh, voilà, po mundu poetiko batean. Hor, uh, autatu duen uh, uh, ageraldia, izango da flower power, beraz, uh, irrogoita markadako musikarekin, eta lapiskat giro, giro gozo baten emaiteko ere, Beraz, uh, araio eiten alda, uh, ez ditu jendeak aintzinetiko gaztatzen ez da bateri desfile de bat jendeak hartzen ditu publikoan uh, eta zerbait egiten die. Bai mutiko, bain eskei, ile luse, motzegi. Hilea paintzea baino gehiago, eskultura egiten du? Animaleko edo an, estruktura handi batzu bilakaraz ditu hilak? Bai, estruktura handiak, uh, piskat bitxeak eta poetikoak. Uh, do, badu uh, artista uh, antzerkilari joko bat ere, ezta bakarrik hilapainketa. Uh, egoten algira uh, gogori gabe ere hilapainzeko, uh, baina uh, bak garika geraldi bat bezala ere ikusten baita badirako gauza aski jingarriak eta hala Eta noski, jakizue, egun hortan, eberaz hori izanenda, ez man ez trompatzez, azpietatik amarek arte, bai. atxean, nebez hori ikusi, egun osantzer, janaria, eta edartekoa, eta dena eskainia izanenda partartuko dutener, hori uh, tarazteko, uruñan uh, izan dela, igandean, ze lekutan, uh, prezeski, zazki? Uruñako plazan izango da, beraz, erriko etxaren hain dagoen plazan, eta eta eliza on, ondoan dagoen plazan, beraz. Jakin uh, behar da, egun hortan, autoak uh, ez direla pasatuko lazent juan, beraz, uh, las Uh, uh, merkatuaz uh, uh, ora, uh, gure, gure artean. Eta familiarekin etortzeko beraz aukak lasaik ba, ibiltzenan gure da. Joanden aldean, netzen ola izan, eta hori lohtu dugu, uh, eriko etxako uh, baimena eman digu, hori uh, bide hori etxia izan dadin egun hortan beraz bikain. Aderaidahazp, beskartuko zaitugu, gurekin hori eipaturek mileskart? Mileskart zuai.